Luns 13 de abril de 2020, con todos vos nun Novo quilómetros de Balde, Juan Ortiz, Jordel en Twitter, pensándome moito se gravar este episodio ou non, porque pasei toda a semana mirando de que falarvos. Que tema escoller dos que teño apuntados nunha lista e que de cando en vez tiro dela, cando non se me ocurre unha cousa máis urxente, Efectivamente, escoxin un, pero um, a última hora decidín que non. Que... O que vou facer é despedirme de vos por un tempo, probablemente ata que finalice toda esta situación de confinamento na que, na que sale vamos un mes, prácticamente, ou sin prácticamente, a causa vai para longo. e Ademais, esperemos que se así, que as autoridades... Manteñan este estado de alarma Ata que a situación se teña reflectido Ata uns niveis nos que sí Que xa podamos voltar ás rúas Voltar ás nosas actividades normais Porque neste podcast Que empezou sendo unha cousa E foi derivando noutra, No que últimamente xa non vos falaba para nada do paseo Porque non estou no paseo Entón os temas mudaron O que estou a facer é falar de cousas que das que non quero falar A min gostaríame falar da situación que vivimos De como me sinto, De como me gustaría que se comportasen os nosos políticos De como penso que o goberno está levando as cousas De por que toma certas medidas e non outras Ainda que eu non teña nin idea das de que se debería, de que medidas se deberían tomar pero sí de como igual se deberían transmitir esas medidas, de como está a responder eh, a oposición política, de como estamos a responder ante todo isto o resto das persoas, a sociedade en xeral, as redes sociais, que é onde eu me atopo, sobre todo coa opinión de fóra da casa. Eh, se o fago, Tenho impresión de que estaría votando de gasolina ao lume. E non quero. Entendo que nestes momentos os mensaxes que temos que recibir deberían ser de unidade, de optimismo en certo modo, de responsabilidade. Pero non quero non quero votar máis merda que xa se están a votar por riba eles mesmos e tampouco quero poñerme a despotricar contra moitas das persoas ás que leo que entendo non son capaces de plantexar un espíritu crítico e simplemente o que fan é repetir as mensaxes que lles chegan dos seus líderes e o ambiente está tan enrarecido que se me pongo a falar daquelas cousas que teño na cabeza o podcast mataría directamente Teño esa sensación. Probablemente tamén, como levamos xa un mes, non estou no mellor dos meus momentos. Nese sentido, e como este podcast é de opinión persoal, pois quero, quero deixalo pola do de agora. E voltar cando, cando de novo poda salir á rúa, a camiñar, a xenerar endorfinas, a relaxarme camiñando, pois daquela atentarei compartir con vos como teño feito dende que empezou este quilómetros as minhas sensacións, as minhas reflexións, polo camiño, pero non agora. Non é que non me apeteza gravar podcast, porque, de feito, voto moito de menos o que sería gravar, por exemplo, un des de boxes. É dicir, que non é unha cousa de que non me apeteza gravar podcast, pero que non me apetece de gravar este tipo de, de episodios. Ter que estar buscando temas dos que non me apetece falar simplemente porque penso que non é o momento de compartir ese tipo de, de pensamentos, así que non me vou despedir ata ou ls que ven como fago normalmente voltarei pois cando remate todo isto ou cando realmente me apeteza compartir convosco algunha cousa que sí que sinta e que, sí que que sí que sinta necesidade de facelo ou. Ou, ainda que non se a necesidade, pois que me apeteza Compartila con vosco. Espero que entendade a postura que teño Pero é que este podcast, entre outras cousas Caracterízase pol, pola súa sinceridade En fin, pois eso Que ata a volta Que sigo ben, que estou perfectamente de saúde Que espero que vos tamén esteades ben de saúde Unha aperta enorme, unha aperta moi grande a todos aqueles e aquelas de vos que tedes perdido persoa querida ou que a no hospital neste momento. Son moitísimas as persoas falecidas, máis de 10 a mil. Dende que empezou esta crise en España, eso é moita, moita, moita xente, e moitísimas familias que están a botar en falta a un ser querido, así que unha perda enorme, se si ese é o teu caso, Boa sorte ao resto, que isto termine o antes posible e que entre todos e todas colaboremos, que cada un de nós faga todo o que ten que facer para intentar que isto remate moi pronto. Unha aperta enorme, de verdade. Moitas grazas e ata a volta. Chau, chau.